Осінь того року видалася урожайною. Здається, природа, живучи за своїми законами, раптом зірвалася і пішла у відрив. Все почалося з меду. Меду було з головою. Медові ярмарки переходили один в одного, як естафета. Мед продавали на вулиці, з медом ходили по квартирах. Розгублені пасічники обривали телефони гуртовиків, і ті приймали по 12 гривень за кілограм. Уродило все – терекони капусти і перцю, відвали картоплі, буряку, моркви і цибулі. Жінки на кутку стали на закрутки, переробляючи несподівано щедрі дари природи. Баба падала з ніг біля консервації, слоїки зайняли кожен вільний сантиметр – і я ночувала на роботі, щоб не чути всепроникаючого запаху лечо. І останнім штрихом стали гриби, які не проросли, здається, тільки у шахтах. Нагорі ж грибів було стільки, що їх не збирали – косили. Я навіть мусила лишитися вдома в якийсь із днів, перебираючи відра опеньок. Те саме робилося у бізнесі. Всі грибли і купували, як в останній день, будували у чотири зміни, підрядники розривалися між десятками об'єктів одночасно. Місто не спало, місто жерло, танцювало і багатіло, і швидкі гроші сяяли на фасадах, відбивалися у багажниках лексусів, випиналися шикарними бюстами молодих коханок. Все це ревище потребувало визнання, блиску, вивершення і домінування. І якщо не над світом, то хоча б над сусідами. Реагуючи на попит, ми запустили лінійку із золотою фурнітурою, і люстри по три тисячі доларів розліталися, як гарячі пиріжки. «Доця, от побачиш, щось буде. Вони як подаріли». «Тільки гроші, гроші, одні балачки про гроші, а кредити?» «Ти бачила, як вони кредити беруть, наче не будуть віддавати?» «Бабо, я не знаю, правда? Але нам що з того? У нас кредитів нема!» «Та я не про те. Але нехай!» Мені хотілося скласти руки на животі, як алькапоне, відкинувшись відкинувшися у кріслі і втомленим голосом промовити «Все!» Ми виходимо з переговорів, ці люди не готові домовлятися. Ну, або просто перевернути стіл, так щоб кава на підлогу, бризки на стелю, червоним мисовим мозку по стіні. Я знала, що так буде. З самого початку ми зареклися: з попами жодних справ. І доки ми не відступали від цього принципу, все йшло добре. Але ж ні. Два тижні Марина не злазить із голови. Серйозне замовлення, серйозне замовлення. І таки змусила нас приїхати на інтерв'ю. Ось тепер серйозні люди, служителі культу у кількості шести чоловік, переконують, що новий храм у Карлівці не мислить свого існування без ось такого вітражика. І підсовують мені картинку вітражного вікна Ісаакіївського собору. Так прямо всі 30 метрів вам повторити? Ну, трохи менше. Якщо не помиляюся, оригінальний вітраж німці творили три роки. Перепрошую, але навіть з урахуваннями сучасних технологій я не готова замкнути фірму на одному замовленні на рік-півтора. Тобто, в принципі, ви можете це зробити, просто вас не влаштовують строки? У принципі, ми можемо зробити все, що завгодно, хоч місячну доріжку до неба і назад, але я не хочу і не буду займатися церковним декором, і тому нам нема про що говорити із шановними гостями». Та гості думали інакше. Марина давно мовчала, сховавши обличчя під епічним фейспалмом, Роман відкрито сміявся в кулак, а я борсалась у хвилях найбільш абсурдної розмови. Дуже повільно, щораз відступаючи на нульові позиції, в атмосфері загальної недовіри і неприхованої зневаги, причому я, здається, перезневажала всіх шістьох, ми дійшли попередньої згоди. Замість гігантського вітража ми робимо маленький – три на півтора. Тематика – свята трійця у модерновому форматі з певними відхиленнями від іконописних стандартів. Попередній ескіз подаємо через два тижні і у разі прийняття отримуємо аванс третину від суми замовлення. Через два місяці встановлюємо готовий вітраж під остаточний розрахунок. Порадившись із колегами, суму ми запросили таку, що єпископ крянув і осудливо перехрестився. Це святе знамення відкрило другий раунд переговорів. Тут уже вони нас затопили на своєму полі. Хто хоч раз торгувався із батюшками, мене зрозуміє. У підсумку ми узгодили обкусаний бюджет, який тим не менш і з головою перекривав і наші накладні витрати, і звичайний прибуток. Так і вийшло, що до листопада я переїхала у майстерню. Я не бачила людей, не цікавилась новинами, не читала газет. Щось їла, очевидно, бо не могла ж стільки часу не їсти. Але уявлення немає, що саме, і хто приносив тарілки і мив посуд. Все моє життя, весь світ зосередився довкола кульмана. Ескізи спочатку промальовувалися на папері. Потім Ромчик забирав рулони креслень і з технологами вбивали у спеціальні програми, прораховуючи технічні нюанси від кривизни згинів до витрат матеріалу. Далі ми всією командою перекочовували у цех, де йшла ювелірна різка скла і паялися не вагомі, але надміцні конструкції каркасу. Саме на цьому вітражі ми випробували ноу-хау – спайку шарів із контрольованим градієнтом. За задумкою, вікно орієнтувалося на схід, і перші ранкові промені мали сходитися у центрі фігури у вигляді червоної сяючої зорі. День виносу з цеху запам'ятається не тільки нам. Три основні елементи у сукупності важили більше тони. Крім того, жоден із них не проходив у двері, і нам довелося розібрати стіну ангару. Викотили ми їх, як древні єгиптяни, свої піраміди на колодках, а вже на вулиці завантажили спеціальним підйомником. Благо до церкви їхати недалеко, кілометрів двадцять – але кожну колію і ямку на цих 20 кілометрах я відчувала спинним мозком. Коли ми нарешті дісталися Карлівки і розпочали фінальний монтаж, я була на сьомому небі від щастя. Хлопці потім сміялися, що я в ейфорії новій представилася господарям так, ніби не з ними сто разів узгоджувала нюанси проекту. «Установка вітража зайняла 14 годин. Всю ніч до світання». На ранок до храму підтяглися цікаві віряни, непримітні чоловіки, притрушені вугільним пилом, жінки у скорбних спідницях, церковне і світське начальство. Ви знаєте, як сходить сонце на Донбасі? Без напівтонів, практично без переходу між темрявою і світлом. Хвилину тому ми працювали вночі, підсвічуючи собі промисловим прожектором, а за кілька секунд нас сліпить з вулиці. У прозорих променях осіннього сонця фігура Спасителя засяяла золотом, ніби виступаючи зі скла. А потім все світло зосередилося на рівні серця і спалахнуло пурпуром. І це було так. Це було як орган. Так, це було як проривна велична органна фуга, яка спадає на тебе лавинною 50 регістрів, причому в момент, коли ти цього не чекаєш, наприклад, у лісі або в кабінеті стоматолога. Шкода. Я так і не навчилася висловлювати почуття. Дивуюсь, як не розірвалося серце від надмірної, неосяжної радості. Ми бачили перед собою шедевр із категорії нерукотворних і знали, що його створили... Ми. З нами розрахувалися без торгу, насипом і щедрою премією. Як бонус, батюшка поблагословив своєю рукою, а жіночки повели мене випити чаю. Я охоче погодилася, роздумуючи, чи не буде нахабством попроситися у них подрімати. Годин так двадцять вісім. Хлопці тим часом зібрали інструменти, лебідку, рештування, набилися у бусик як о та поїхали на Донецьк. Маючи при собі таку суму, вони насамперед повинні заїхати в банк, де на нас уже чекали, а потім на розвантаження. Зі мною лишився один з монтажників Сергій зі старенькою Нивою. Я присіла прямо під вівтарем, відчуваючи, що свідомість потроху відчалює від тіла. Це була хвилина найвищого душевного тріумфу і одночасно повного виснаження. Все, що я могла, прихилитися до стіни із чашкою в руках, блаженно посьорбувати і милуватися сотнями відтінків благородного скла, видивлятися на просвіт кожну бульбашку, кожну нерівність. Від цього медитаційного споглядання не відволікав ні гул голосів, ні кроки десятків відвідувачів, ні безкінечна трель телефонного дзвінка. Телефон дзвонив і дзвонив, дзвонив і дзвонив. Аж раптом я усвідомила, що це ніякий не виклик. Це сигнал тривоги. І ще на початку, коли ми тільки все планували, у нас була розмова з Борисовичем. «Послухайте, а у разі чого до кого нам звертатися за допомогою? До бандитів чи міліції?» «Ха, Дуця, це Донбас. У нас тут два в одному». «Я серйозно, нам не треба бандюки для декорації, нам потрібна нормальна структура, яка швидко зреагує». «Тільки до комара». Я з самого початку планував з ним переговорити. Так у наше життя увійшов комар. Чому комар, не знаю, прізвище чи прізвисько, але так він і представився. Сухий чоловік з середнього зросту, короткострижений із сивиною, яку з натяжкою можна назвати ранньою, і таким виглядом, ніби він зараз когось розстріляє. От хоч би й муху на вікні. Або вчора розстріляв. Тобто з типовим виглядом людини, чия служба і опасна, і трудна. У них був гібрид охоронної фірми, спортивної секції та чоловічого клубу. Я взагалі-то сприймала хлопців скептично, але особливого вибору не було. Плату за послугу винебрали невелику по старій дружбі з Борисовичем. Звідки у цього діда стільки старих друзів хотілося б знати? Одного дня на виробництво зайшли мовчазні люди. Встановили сигналізацію і грати на вікнах. Просиділи кілька годин з нашим айтішником, після чого телефони та комп'ютери зажили своїм життям. Почали регулярно підвисати та самовільно оновлюватися. До речі, комару я теж не сподобалася – за перших півроку нашої співпраці він не сказав мені жодного слова. Всі питання вирішував через чоловіків. Я не переймалася абсолютно. Мало, які бувають причини мене не любити. Так ми і взаємодіяли, киваючи один одному на нечисленних зустрічах, аж доки нас не спробували пограбувати. Місцеві пацани, мисливці за пригодами на свою голову, підважили грати і розбили вікно. І на цьому... Пограбування року захлинулося. Група реагування була на об'єкті рівно через 80 секунд після сигналу. Прийняли юних бандитів на місці і тут же провели виховну роботу. Ця акція мала для нас не лише безпосередні матеріальні, але й віддалені моральні наслідки. Простіше кажучи, шпана тепер не хотіла з нами зв'язуватися. Борисович, а давайте якось подякуємо охороні. Ну, не знаю, може їм вимпел з назвою зробити. Зроби краще щось для комарової мами. Лежача вона, давно не встає. Я подумала і відлила невелике скляне панно скріпленням на вікно. Тоді у мене був період активних пошуків у жанрі реалістичного натюрморту, і панно, Являла собою плетево-вишневе гілок з максимально живим натуральним листям і великими бокатими тугенькими вишнями. Вишні я виливала довго і нудно, зате вийшов повний ефект присутності. У мене їх кілька разів намагалася відщепнути і розкусити. Подарунок відправила кур'єром із запискою і викинула з голови. Три дні було тихо, на четвертий прийшов комар прямо до мене в майстерню. «Спасіба», – каже. Подумав і додав. «Дякую. Тоді ми вперше поговорили. Ну, як поговорили? Українською він не вмів ані слова. Тому більше кивав, але просив не переходити на російську. Ви говоріть, говорите, Я нічого не розумію, але це так красиво». Запропонував мені пройти курс екстремального водіння в їхньому центрі з поліцейськими розворотами та екстренним гальмуванням. Я подумала і погодилася, тому що після автошколи паркувалася тільки передом. Задом нас не вчили. Графік занять був трохи дивним, враховуючи завантаження обох сторін. Ми їздили вночі або о шостій ранку. Тренувалися і на їхніх шикарних машинах, і на нашій офісній ниві. І припинили тільки тоді, коли я пролетіла трек за дві хвилини, завершивши ефектним керованим заносом. Відтоді між нами простяглася крихка нитка взаємоповаги. Я іноді приходила на їхні спаринги помилуватися грацією і точністю рухів тренованих бійців, які мали таке ж відношення до спортивних поєдинків, як гострозубий очеретяний кіт до пещених домашніх котиків. А комар час від часу прослизав у майстерню, обдумуючи чергову проблему. Вигляд розплавленого скла, що стікає краплями та переходить у сотні різних форм під рукою художника, дійсно заспокоює і просвітлює». Зараз, отримавши тривожний код від екіпажу, я за інерцію набирала охорону, не сумніваючись, що комар засік сигнал раніше за мене, і хлопці поспішають на допомогу. Судячи з усього, наших перехопили у Нетайловому. Саме там вони зійшли з маршруту і рвонули на Невельське. Як видно з GPS-у, вони чомусь зупинилися в районі закинутої ферми. «Хоч би, хоч би, хоч би, живі!» – молилася я, заскакуючи в машину. Сергій тільки очі вирічив, коли я вихопила у нього ключі і стрибнула на водійське сидіння. «Слухай, наші у засідці, у районі Невельського, ти лишайся, я поїду, подивлюся!» «Здуріла, так? Сама лишайся, я їду!» «Добре, але я за кермом! А нема часу на «а!» Ми вже неслися повз готельчик Карлові Вари, далі, не збавляючи темпу, серпантином дворядки, за бетонним яйцем зупинки праворуч на ґрунтовку. Тут уже поряд, через посадку і озеро, не пригальмовуючи на поворотах. Ой, мамо, я й не знала, що так умію. Підлітаємо до ржавих воріт колгоспної ферми і ще здалеку чуємо одиночні постріли біля вежі, ніби карабін. Дорога після осіннього дощу перетворилася на ріллю. Грудки землі, глини летять на всі боки. Я відсторонено дякую долі, що ми таки на ниві. Інше авто тут би не проїхало. Ось останній поворот, і ми бачимо епічну картину. В долині, в одному з ангарів, заховалася рідна газелька. Перед нами, під водонапірною вежею, застряг паркетник нападників. За ним тулиться сірий форт. І тут же у канаві залягли шестеро бандитів, явно не знаючи, що робити далі. Бачу один, два, три стволи, але що з того? Вони все одно не можуть підняти голови і чекають, поки у стрільця закінчиться набої. Наївні баби-внуки. Не знаю точно, з яким арсеналом їздить Борисович, але на локальну війну вистачить. Та й Ромчик біля нього, якщо живий... «Кладе ростові мишені з 200 метрів!» У будь-якому випадку до приїзду підкріплення протримаються. Ці думки пролетіли за секунду від моменту, коли ми опинилися на території ферми і до гучної появи прямо за спинами гопстопщиків. Далі все сталося на рефлексах за секунду. «Держись!» Машина підлетіла на горбочку, як на трампліні, зависла у повітрі всіма чотирма колесами і приземлилася посеред бандитів прямо на чиїсь спини і голови. Щоправда, я цього вже не бачила. Останнє, що пам'ятаю, різкий біль від ремені безпеки і скло прямо перед очима. І темрява». Лий, лий іще Вона оживає Так, розійдись, її не можна перевертати Давайте я у калюну. чи ночевови У мене укол в аптечки Дихає, точно дихає Треба язик виковаряти, щоб не задихнулася Ножом, спочатку ножом Зуби розчепіть Що вона сказала? Тихо, щось каже Об'ю Ніколи в житті мені не було так зле Зір і слух поверталися повільно, уривками. І перше, що я побачила, коли очі нарешті розкрилися – ліс рук. Кожен із присутніх вважав за потрібне тицнути під носа розчопірану п'ятерню. Скільки пальців! Та я рахувала не пальці. Дон, Олег, Ромчик, Борисович, Сергій, Юрка з Здається, всі тут. Сергій світить розсіченим чолом, інші ніби у порядку. Тут же комар, гріє руки під пахвами. Ось що за чоловік? Він навіть стоїть несхвально. Розказуйте. Як ми і думали, їх технічно заблокували на в'їзді у Нетайлове. Як у кіно, підрізали двома машинами, притиснули до узбіччя, стрельнули по колесах. Але бандити не врахували, що нашого Дона з таксі вигнали за ризиковий стиль водіння. І що Борисович усіх замучив правими у тирі. У нього навіть я знімаю пістолет із запобіжника і ще в кишені та цілю у яблучко з 10 метрів. До речі, нічого складного. Треба тільки правильно вказівний палець покласти і стріляти пальцем. Вони не чекали від газельки сюрпризів. Але замість того, щоб зупинитися, Бусік вильнув узбіччям – пішов на таран, зриваючи дзеркало у Форда, і полетів вперед, впевнено відстрілюючись. Доки нападники зорієнтувалися, доки завелися, у хлопців була коротка фора. Кілька секунд, але цього вистачило, щоб заскочити на ферму перед переслідувачами і заховатися в ангарі. А далі війна з наступальної перетворилася на позиційну. Наші тягнули час до підкріплення, а ці, видно, Просто розгубилися. А потім приїхали ми з Сергієм. І все стало на свої місця. Якимось дивом ніхто не загинув. Але троє з шести учасників сафарі дістали серйозні переломи, так що охороні, яка прибула за нами, лишилося тільки зібрати деморалізовані тіла. Хазяйка, що все і ділить? Питання з подвійним дном, але я знала відповідь. Комар! Не може бути, щоб вони у нас ніде не проходили. Організована група зі стволами. Віддай нашому відділу, хай подивляться, що на них можна навісити, так, щоб нас не турбували. Транспорт трофейний, зброя ваша, десь застосуйте. І дізнайся, будь ласка, хто за цим стоїть. Чи їхня власна ідея, чи хтось підказав. Зможете? Ні вопрос. По можливості, нас не світіть. Понятно. Що с нівий? А що з машиною? Машина згоріла, як бачиш, хтось невдало покатався. Хлопці, чого стоїмо? Зніміть там, що можна, бо вже розгорається. Так і вирішили. За деякий час охорона завантажила поранених і від'їхала, залишивши нам свого шефа. Кістяк Ниви догряв у канаві, я лежала на горбі та спостерігала за пожежею, як калігула. Роман курив поряд, Борисович із Доном бортували газельку, благо знайшлася запаска. «Ромчику, хлопці, а йдіть сюди. У нас концепція змінилася». «Що таке? Ви не їдете в банк. Романе, візьми гроші з салону. Поділи порівну між усіма присутніми, з комаром включно. Це наша премія. Сергію дві тисячі зверху, компенсація за машину. Чого смієшся? Послухай себе». Ти вижила з ниви, 160 на ґрунтовці, мовчає, сірий розказував. Протаранила живих людей, сама влетіла в лобовуху, і після цього хоч раз, один єдиний раз, ти не можеш сказати «штука» замість «тисяча». Ну, давай, «штука» баксів, а? Колего, ідіть в баню. Додому того дня я потрапила не скоро. Спочатку ми відвезли хлопців і закинули обладнання на базу. Домовилися, що всі беремо по три дні вихідних Пацанам саме вистачить відгуляти поминки За полеглою машиною Далі змусили Романа заїхати на мийку І відчистити коляску, яка більше нагадувала танк-амфібію Потім хлопцям урвався терпець І вони силою потягли мене у травматологію Не слухаючи заперечень Черговий лікар діагностував струс мозку І виписав мазь від гематоми Удар прийшовся у точку, від якої синець розійшовся на все обличчя, як у панди. Повіки набрякли і посиняли, ніз розпух і перестав дихати, а найгірше Я так і не придумала, що сказати бабусі. «Тьотя Оля, ви не хвилюйтеся, вона просто обо дві вдарилася!» Почав з порогу Ромчик, коли ми врешті дісталися до квартири і осікся. Баба сиділа перед телевізором і плакала. Плакала давно. Мокрим було і обличчя, і шия, і густинка в руках. А по телевізору показували бойовик. Група поліцейських у чорних шоломах била лежачого. Потім камера вихопила дівчину, яку тягли сходами. Скривав вона обличчя крупним планом. Когось скинули з пам'ятника. Знову кийки. Кров. Це що? У Києві знімали? Ніби Майдан. Але темно. Не розбереш. Та що тут відбувається? Глава третя Патина усім пороблено. Діточке, так що ж, когда ваші придуть, нас розстріляють? Я витріщилася на Валентину Степанівну так, ніби у неї виросла друга голова. Хто це наші? Ви про що взагалі? Ваші, бендери. І я не знайшлася, що відповісти. До сусідки я років з десять ходила щодня, іноді двічі на тиждень, приносила обіди, купувала солодощі або маслини, які бабця із задоволенням приймала. У своїй дев'яносто з гаком вона прекрасно трималася. Зберегла, як мені здавалося до цього дня, світлу голову та відмінну пам'ять. Могла годинами розповідати про Юзівку, у якій народилася, Сталіну, у якому прийшла її молодість, і Донецьк, яким вона його знала. Я любила її квартиру зі стосами запилених газет і журналів, любила бібліотеку, де повне зібрання Джейн Остін підпирало життя Піс Босха та тритомну енциклопедію авіамоделювання. Давно нефарбовані стіни прикрашали картини 60 із дарчими написами на звороті. А в одному з полотен я впізнала колаж Параджанова. Послухайте, це... «Те, що я думаю? Справжній? Так, да, конечно. Ми з Євосвєточкою очень дружні были». У величезних окулярах із рекордними діоптріями Валентина Степанівна нагадувала сову і чашку тримала, як пташка лапкою, і мостилася на стільці не як всі люди, а боком на самому краєчку. Я її любила, у том числе за самоиронию та стоичное сприйняття вековой немочи. Деточка, прогуляешься со мной к магазину? Назад я и сама могу, а вот туда, против ветра, совершенно невозможно. Уносит обратно в парадное. По заочи кликали фрау. Настільки вона вирізнялася серед нас своїми брючними костюмами та малиновими капелюшками. І от тепер цілу зиму я мріяла поставити світ на паузу та спокійно подумати. Колись мені трапилося оповідання, в якому герой жив із відставанням на дві секунди від реального часу. І цієї малесенької затримки вистачило, щоб вибити його з колії і, зрештою, Довести до самогубства Здавалося, я теж потрапила У фантастичний роман Може над ними всіма Розпилили психотропний газ І тільки у мене є імунітет Або навпаки Це я збожеволіла І тому ніяк не вловлю Логіку і смисл оточуючих Чи сплю І це затяжний сон Або наслідки аварії Раптом мозок після струску Так і не зібрався докупи всі змінилися. Я перестала впізнавати тих, з ким жила і працювала останні 10 років. Більше того, я їх відверто боялася. Вони почали багато говорити. Сусіди буквально чатували на лавиці під будинком. Було неможливо купити хліба, щоб тебе 10 разів не зупинили дорогою. Вони вірили у правий сектор, бандерівців, чупакабру і десант марсіан. Києва нема, він лежить у руїнах. Американські диверсанти отруїли воду, і тому можна пити тільки бутильовану. Столична влада наказала підірвати шахти і затопити Донецьк. На Майдані спалили наших рібят, а беркотівцю викололи очі. У дім до жінки увірвалися зі зброєю і прострелили ногу. У який дім? До якої жінки? У різних оповідачів версії відрізнялися і небога з простреленою ногою кочувала від Слов'янська до Горлівки. Поїздки у транспорті перетворилися на муку. Щоразу, куди б ти не їхала, у салон заходила людина з телефоном у руках і дуже голосно розмовляла, втягуючи у розмову всіх присутніх. Історії повторювалися. І я навіть виділила кілька сценаріїв. Це був дідок Віщун, і невістка з Києва дзвонила, або у дочки на роботі сказали. Спочатку я сперечалася, але виходило погано. А одного разу мені плюнули в лице і виштовхнули з маршрутки, і після того я затикала вуха навушниками, вдаючи, що мене тут немає. Якось на Артема побачила, як пенсіонери напали на знімальну групу, трощили камеру і били оператора. Нечисленні перехожі відверталися. Тут же стояв наряд міліції, старанно вдивляючись в інший бік. Я підбігла і щось приговорюючи почала відштовхувати хлопчину журналіста з агресивного натовпу. Від несподіванки діди розступилися, а потім взялися за мене. «Ти хто така?» «Я місна, живу здесь». «Місна, а ну покажи, де континент?» «Вон там». «Вреш, нікакая вона не місна, континент не там». І я зависла. Я абсолютно точно знала, де цей торговий центр? Бо сама туди йшла. То що ж таке? Хто вони такі? І тут бачу, до нас підходить молодику спортивному. Так, що у вас? Вот так, рішуче хапаю чоловіка за руку. Пенси, с ума сошли. Доказують мені, що континент возле Донбас-арена. Не зв'язуйтесь з ними. Розвертаюся і йду. Мене ніхто не зупиняє. Краєм ока бачу, що оператор з камерою втік. Острівцем здорового глузду залишилася робота. Можливо, ми непогано платили або просто пощастило, але ніхто з наших робітників не ринувся в оплачувані тури одного дня на Київ. Ми закрили рік на новорічних замовленнях, але у середині лютого настав повний штиль. За тиждень жодного контракту. І порадившись, ми відправили людей у відпустку». Я кілька разів підходила до пам'ятника Шевченку, де збирався Донецький Євромайдан. Постояла неподалік, але так і не наважилася приєднатися до активістів. Їх було мало. Чоловік 20, коли 50, і вони стояли там, як мученики на лобному місці. Хто не йде, той штурхне чи плюне, чи так клянуть. Темніло в очах від однієї думки, що... Я буду у тому ж становищі, що всі витріщатимуться. І я тікала, зневажаючи себе за боягузтво. В інтернеті було легше. Я додалася у патріотичні групи на Фейсбуці та Уконтакті і хоробро лайкала тематичні пости. Загалом, життя змістилося у віртуальну реальність, тому що у справжній все було незрозумілим і страшним. Я Тиждень набиралася духу, щоб запитати Ромчика і Борисовича, що вони думають про Майдан. І прямо при них розривілися від полегшення, коли почула, надіюся, зека сковернуть. А потім настав день, коли я припинила боятися, коли страх пішов, залишивши по собі гамму інших почуттів. Напевно, так не боїться повітряний гімнаст, коли летить назустріч своїй трапеці або мисливець піднімаючись із ножем проти вовка. За іронією долі, день народження нової мене почався з візиту тієї таки сусідки. Валентина Степанівна піднялася до нас, чого не робила з самого Різдва, потопталася на порозі, обережно примостилася на дивані. Було помітно, що вона готувалася до візиту. Сіру кофту прикрашав фетровий букет – на сухих артритних пальцях виблискувала пара перснів. Прийшла вона не з порожніми руками, а принесла трилітрову банку з медузою, тобто з чайним грибом. Це було мудро. Неможливо ображатися на людину, яка виростила для тебе чайний гриб. «Ти знаєш, дєточки, я сьогодні літала. Вас ні. І куди ж ви летіли?» в холл, по коридору направо, невысоко, где-то полметра от земли. И як саме, руками махала, чи так, на помыли, ты не поверишь. Ну, совершенно естественно, лежа лицом вниз. Я всю пыль на паркете рассмотрела, пока долетела. И тут мы глянули одна на одну и забулькали смехом. Я згиналась від реготу, вона ж дрібно трусилася, притримуючи рукою вставну щелепу. І у той момент все було, як раніше, ніби чужий, вийшов із захопленого тіла, і маріонетка стала вільною. А потім ми включили телевізор і побачили стрім з інститутської. І тіла на Майдані, чорний хрещатик, Оголошення про кількість жертв, яких прибувало з кожною годиною. Я просиділа перед екраном до вечора, а коли піднялася, страху вже не було. Ми провалюємося у королячу нору. Все, на що можна було опертися, розсипається під руками на порох. Тут реальність розходиться із здоровим глуздом. Я заплющую очі і вдаю, що мене немає. Ущипніть мене хто-небудь. Я равлик. Я пасочка. Я декорація. Я скіфська баба. Просто українська скіфська баба. Три сотні бомжів захоплюють обласну адміністрацію, прориваються у кабінети, виносять телевізори, кондиціонери і недопиті чайні пакетики. Епічна сила, озброєна палками, газовими балончиками та тижневим перегаром, раптом валить владу і власть відступає, піднявши лапки, ви серйозно? Вони скидають прапори України так легко, ніби в паперових декораціях. І я не можу зрозуміти. То що? Цей прапор, ця держава, виявляється, були несправжніми? Чому міліція начепила колорадки і стоїть, склавши руки? Чому з мене сміються вголос, коли я запитую про присягу і честь мундира? І чому так? Тут, вдома, всі такі спокійні. Ніхто не б'є в набат, не голосить, не вибігає простоволосим на вулицю і не кличе на допомогу. Місто заполонили автобуси з російськими номерами. Акаючи і штукаючи, туристи вигрібають спиртне у супермаркетах, п'ють і їдять на газонах, тут же мочаться у дворах. А наші проходять, не піднімаючи очей. Ніколи у житті я не почувалася такою самотньою і безпорадною. Біля нас із бабусею утворилася порожнеча. Сусіди, друзі, які забігали мало не щодня на пироги, раптом забули до нас дорогу. Баба Оля затихла. Я йду з дому, вона ще спить. Приходжу, вже спить. А з відра все частіше вигрібаю порожні пляшки з-під вина. І у мене немає духу поговорити з нею про це. А вона не питає, куди і з ким я ходжу. Ромчику, що будемо робити?» «А що робити?» «Тікати тобі треба. Ти що, не бачиш?» «Тут зараз усе піде по «Тікай і бабу вивозь!» «А ти?» «А ми тут повоюємо. Вони нас не дістануть, суки!» Взагалі-то це була правильна тема. Пакувати обладнання, взяти старих і їхати звідси, доки стане бензину у баку та грошей на карті. Чим далі, тим краще». Допускаю, у наступному житті я оберу логічний шлях і втечу на хутори при перших ознаках руського міра. А тут я вийшла у двір, глянула на березневі калюжі, на чорні відморожені дерева, на ще чорніші паркани і гаражі, на целофановий пакет, який заплутався у гіллі, на сонце над териконом, на масний дим і стець, Петерла свіжий опік на руці від розплавленого скла. Пройшлася очима по розчахнутих каркасах недороблених вітражів. Дуракти, Нікуди я не тікатиму. Де Борисович? Борисович із хлопцями пропадають у воєнкома. Формують списки територіальної самооборони. Буде батальйон «Донбас» чи якось так. Романе, знаєш що? Пішли з тобою, сядемо на телефони. Давай обзвонимо наших клієнтів у Києві та по областях, хай скажуть, що там у них відбувається. Не може бути, що України ніде нема, десь то вона є, повинна бути десь тверда земля. Давай подивимося, на чому ми стоїмо. І ще у мене на Фейсбуці є група, я закидаю інформацію про Донецький майдан. Треба причесати учасників і зробити закритий чат для координації. Слухаюсь, мій фюрер. І це не жарт, до речі. Я колись піддивилася. Він мене і в телефоні записав як фюрер. На початку березня наші провели кілька акцій, які виявилися досить успішними. Четвертого числа зійшлося до п'яти тисяч людей. Виступали, співали гімн, проїжджаючі машини сигналили, махали руками. Я тримала свою вудочку з прапором... І на мить повірила, що все буде добре, що ми таки переломимо ситуацію. Страшний сон закінчиться. Ми були окрилені і трохи розслаблені, довго не розходилися, обдумуючи деталі наступного виступу. На завтра ми запланували сюрприз розгортання гігантського прапора України. Його пошила Марія Олексіївна, шахтарська вдова, у своїй мікроскопічній квартирі на звичайній побутовій машинці. Не уявляю, як вона не потонула під кілометрами шовку і нічого не переплутала. Коли полотнище складали на ковдрі, виявилося, що воно не проходить у двері, і його ледве винесли з під'їзду. На рекордний прапор збиралися сім'ями з дітьми. Начальник міліції, такий собі Романов, особисто гарантував, що мітинг пройде спокійно, патріоти будуть під охороною. У новинах потім передавали, що нас зібралося до десяти тисяч. Може і так. Я тоді не вміла рахувати кількість демонстрантів. Знаю, що це було людське море. Що ми обнімалися, тиснули руки. Що голова паморочилася від полегшення. Нас було так багато. Ми ось тут, всі разом. Не боїмося подати голос. Не боїмося заспівати свій гімн. Молоді мама і пенсіонери, студенти, глави сімейств, футбольні фанати і школярі, дядьки з села і мотні донецькі штучки стали раптом рідними і своїми, хоч ніколи не перетиналися у минулому житті. Ми всі зробилися українцями і несли свою Україну, як атлет несе олімпійський вогонь вище неба. Не можу сказати, що ми розслабилися, ні – Правильніше буде, ми ще не напряглися як слід. У більшості не здогадувалися, з ким саме маємо справу. Не знали, який підлий ворог нам дістався. Ми вийшли на Майдан переконувати. Вони прийшли убивати. От і все. Коли людська маса сіпнулася і подалася з одного боку, залишаючи тіла на бруківці, я не відразу зрозуміла, що відбувається. Нападників було значно менше, ніж нас. Кілька сотень. Але це були добре підготовлені бойовики. Вони не витрачали час на розмови. Вони битами і арматурою трощили кістки і голови. Стріляли у натовп, Закидали людей петардами і димовими шашками. Жінок, дітей, старих. Вони цілеспрямовано спрямовано сіяли паніку, не зустрічаючи опору. У якийсь момент я зрозуміла, що падаю і що це буде... Останнє падіння у моєму житті. Я відчайдушно хапалася за повітря. Чиїсь спини, зриваючи нігті об куртки й рюкзаки, але марно. Нога застрягла у щелині між плитами, і я все чула, як хрустить і ламається щиколотка, але нічого не могла вдіяти. І раптом підбігає один з міліціонерів, які стояли по периметру і вдавали, що їх це не стосується – підбігає, хапає мене за комір, як кошеня, і буквально закидає під шатро нашого прапора у натовп до своїх. Далі я мало бачила за спинами, лише чула крики, стогони, прокльони, хтось лаявся, зриваючи горло, хтось молився. Певно, від переляку і зворушення я згадала слова, які ніколи спеціально не вчила, просто знала, що це 90-й псалом. Оберіг солдата, тебе зло не спіткає, і до намету твого враг не наблизиться. Що ж там далі? Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Рядки лилися один за одним, і я згадала, що мама читала це щовечора, як колисково. Здається, якщо ти. Трохи напрушитися, я навіть голос згадаю. «Мамо, мамо, від чого ж ви нас відмолювали?» Події наростали так стрімко, що навіть зараз, через короткий час, я плуталася в хронології. Вся справа в адреналіні, я так думаю. Азарт та адреналін переповнювали єство та рвалися назовні, вимагаючи якоїсь дії. Всидіти на місці було неможливо. Ми не їли. Ми майже не спали. Ми закидалися пігулками кофеїну і цілодобово висіли в чатах і на телефоні. Вперше у житті я відчула, що таке нервова лихоманка. Це коли тремтиш від хвилювання так, що чашка випадає з рук, і не можеш слова сказати, бо щелепо заклинило і кришаться зуби. До наступної акції я підготувалася ґрунтовно. Ніяких підборів, сумок, рюкзаків, волосся у гульку. На потилиці під курткою три светри, які теоретично мали пом'якшити удар. Питання «Іти чи не йти» не стояло. Я мусила бути там, на площі, разом з тими, кому я вірила і кого поважала. Нехай я крапля в океані, і нехай той океан безмірно далекий від нас. Ми все одно повинні вичавити з себе все до останнього. Вдихнути сили і цей кволий рівчак, який донесе наші води до великої України. Ми бачили гниль повсюди. Дуже швидко зрозуміли, що ні в адміністрації, ні у прокуратурі ми не отримуємо допомоги. Більше того, будь-який контакт із чиновником чи силовиком ніс у собі загрозу. У нас зникали люди. Після кожного мітингу міліція затримувала активістів і лише невелика частина виринала у судах зі штрафами за адмінпорушення. Багатьох не знаходили, і наші спільноти у соцмережах переповнювалися фотографіями зниклих безвісті. Я з дівчатами взяли на себе пошуки у лікарнях. Довелося завести знайомства та підігрівати медсестер і санітарок, які зливали інформацію про пацієнтів з кримінальними травмами. Почастішали напади на друзів з нашого кола. Били, підрізали, не тільки причетних до організації виступів, але і журналістів, які писали про наші акції, лікарів, які надавали допомогу пораненим, дівчат, які варили їсти і поселяли іногородніх. У гаражах та на стоянках горіли машини, дуже страждали діти. Якщо у школі дізнавалися, що тато або мама – ходять на українські демонстрації, дитину починали травити найгіршими і найбільш садистськими способами. Окремим випробуванням стала їзда із патріотичною символікою. Коли машина з прапорцем пригальмовувала на перехресті, на неї налітала зграїти тушок або скажених пенсіонерів, або збірна команда і тих, і тих. Виламували двері, розбивали вікна, дзеркала у салон летіли бомби з борошном, зеленкою або калом. Після кількох випадків жовто-блакитних машин на вулицях відчутно поменшало. Великий захід запланували на 13 березня. Крім концерту, очікували виступи кількох київських політиків, а також церковних ієрархів. Оргкомітет падав з ніг. Я ніколи не думала, що влаштування мітингів настільки клопітка справа купити тканину на прапори, домовитися про вудочки, привезти апаратуру на сцену, знайти саму сцену. Жодна з місцевих компаній не хоче зв'язуватися. Організувати транспорт для активістів з району, розмістити і погодувати приїжджих, намалювати плакати, подбати про зв'язок, написати релізи до акції, дати інтерв'ю, налагодити стрім, підтягувати учасників для «Живого включення». Продумати порядок виступів. О, голова йшла обертом. Але ми були щасливі у цій колотнечі. Здавалося, ось трошки зараз дотиснемо, і ще кілька акцій, і все налагодиться. Подивіться лише на ополченців, які через день штурмували то ОДА, то міську адміністрацію на цю убогу алкоголічну неміч, на наркоманів та бомжів з усього міста, які сповзлися туди за своїми грішними трудоднями. І порівняйте з нашими людьми – світлими, розумними, сильними. Ми підбадьорювали один одного в очікуванні того самого світанку, який обов'язково настане. Добро перемагає зло. Так? А ми були на світлій стороні – «Я вам гарантую. Вранці напередодні мітингу хтось мені дзвонить з незнайомого номера. Відповідаю. І раптом чую нашого колишнього начальника охорони. Сказати, що я здивувалася, нічого не сказати. Я комара не бачила з осені і спеціально про нього не розпитувала. Серед наших активістів його не було. А що це означає? Правильно. Тому і не розпитувала». А тут він сам телефонує і просить зустрітися. Та на зустріч я не прийшла. Вже зібралася і навіть очі підфарбувала, а потім взяла і не поїхала. В останній момент передумала. Попросила Борисовича сходити замість мене. Дізнатися, що органи від нас хочуть. Борисович відзвонився за якусь годину із неймовірною новиною. Виявляється... Комар привіз для наших хлопців цілу машину кайків, щетів та балончиків із сльозогінним газом. Просто буркнув, щоб голе не стояли, і наказав швидко перевантажити. Борисович на радощах смикнув першого, хто був неподалік на колесах такого собі Костіка. Напакував повний салон скарбів і рвонув у штаб-квартиру. Нашому несподіваному благодійнику не встигли подякувати, він розвернувся і пішов, не прощаючись. Про мене, до речі, не згадав жодним словом. Я подзвонила сама, хотіла вибачитися за свою відсутність, але ранковий номер уже не обслуговувався. На площу Леніна ми прийшли завчасно, і тут нас чекало два неприємних сюрпризи. По-перше, частину території окупували прибічники «Русского міра», їх було небагато, але вони зайняли стратегічну висоту біля пам'ятника. На передньому плані стояли вже звичні шалені пенсіонерки та тьотки з плакатами «Путін, помоги!», а за спинами жінок кочкувалися тітушки. І друга новина, від якої я просто заніміла – кайків і щитів не було. До оргкомітету підійшов Костік, руки в боки, і повідомив, що… Машину з вантажем лишив за пару кварталів, мовляв, нема можливості проїхати далі, але ви не хвилюєтеся, з міліцією все домовлено, мітинг виключно мирний, ніяких ексцесів не допустять. Доки чоловіки між собою розбиралися, я вирішила сама подивитися, де та машина. І навіть проштовхнулася через натовп до виходу. Наших зійшлося чимало, у багатьох в руках парасольки. Навчені гірким досвідом, дівчата планували захищатися парасольками від яєць та іншого непотребу, який летітиме в голови мітингувальникам. Маневрування через площу зайняло чимало часу. І я вже була майже на виході, коли знову задзвонив телефон. З Оксанкою ми не дружили. Взагалі-то я ні з ким не дружила. Не було в мене на це ні часу, ні хисто, але з Оксаною, в принципі, дружба була неможливою. Я дрібна і худа, вона втричі більша. Двома пальцями охоплює мій зап'ясток і ще лишається місце. У мене ліктій коліна, у неї м'яке і ямечки. Я мовчу, вона ще бече. У мене все всередині, у неї жодного секрету. Я так і не навчилася ладнати з чоловіками. У неї один коханець дихав у потилицю іншому, іноді стикаючись на порозі. Ні, ми не були подругами. Просто так повелося, що ми разом їли. Оксана забігала на вечерю до нас із бабусею, шукаючи тиші. Мене не втомлювали її монологи, і я могла спокійно малювати під рівний плин безкінечних історій. Я не коментувала, а переважно кивала і слухала. Зате сусідка хвалила мої роботи навіть чорнові і не давала викидати ескізи. Вдома у неї було шестеро братів і сестер, а ще мама, яка вибивалася із сил, тягнучи їх усіх, і татова фотографія. Тато Шахтар одного разу не піднявся на поверхню. І ми всім двором сиділи на його заочних поминках – це така церемонія, коли похорон є, а тіла немає. Я пам'ятаю, як оформляли пенсію по втраті годувальника для всієї родини, скільки кабінетів оббігали, як Оксана приходила до нас і мовчала. Мовчала недовго, десь із тиждень, а потім повернулася у звичний для себе режим. Я знала все про її кавалерів, про навчання у педагогічному, про перепитії з пошуками роботи. Це була одна з тих рідкісних жінок, яким пасувало вчителювання. Вона любила дітей. Її не оглушали шкільні крики і запахи. Вона часто затримувалася на роботі, досиджуючи зміну з останнім учнем, і ніколи не скаржилася. Тому, коли Оксана заявила, що йде зі школи няною в сім'ю, я чи не вперше за історію нашого знайомства спробувала її відговорити. Служити їй випало чи то у сестри, чи то у небоги самого Ахметова. Перед наймом кандидатуру довго перевіряла внутрішня служба безпеки. А у процесі залякали так, що дівчина приходила до мене і показувала на мигах, остерігаючись промовити зайве слово. «Слухай, ну це ж добром не закінчиться. Тікай звідти. Та я ще трошки. Ти розумієш, там хлопчик такий». Мама боїться, батька боїться, охорону боїться, всіх боїться, а мені цукерку в кишені підклав». «Для нього це ти не уявляєш. Там баба побачили з матір'ю, коршунами на нього не летіли. ні, никогда не отдавай своє, нікому!» Воно зіщулилося, плаче, а вчора я знову у сумці цукерку знайшла. І от зараз, стоючи на площі Леніна у товаристві двох тисяч пасіонарів, під шквалом яєць, плювків і прокльонів з одного боку, і оплесків, сирен та криків підтримки з другого, я приймаю розпачливий дзвінок. Будь ласка, я молю, будь ласка, приїжджай прямо зараз. Вони сказали, що уб'ють, якщо я не з ними. Сказали, що закопають прямо тут, будь ласка, зроби щось. З великими трудами, пробираючись крізь ридання і істерику, я зрозуміла, що господарі, Вирішили виїхати в Росію і повідомили няні, що у неї година на збори. Малюк полюбив няню, значить, вона їде у Ростов. Це не обговорюється. Коли Оксана заперечила, що у Ростов вона не поїде, їй показали, куди можна запхати свої бажання. Я задумалася. Звичайно, момент був більш ніж невдалий. Але коли хтось із клану Ахмедових обіцяє тебе вбити, то... Краще виходити з припущенням, що тебе таки уб'ють. Тобто в Оксани була година часу, а потім доведеться шукати її по всій Росії. Так, без паніки. Речі зібрала? Через 10 хвилин передай охороні, хай вантажить. А сама спокійно йди за ворота, я чекатиму за двором, тебе підберуть. Телефон тримай при собі. Вибираюся з Майдану, хапаю першу попутку та лечу до їхнього котеджу. Ми під'їхали саме вчасно. Перед нами відчинилася хвіртка, і на вулицю вислизнула перелякана тінь в халаті та домашніх капцях. Пригальмовуємо біля дівчини. «Давай, заскакуй!» І ходу звідти. Іще таксист делікатний трапився. Їхав швидко і без зайвих запитань. Оксана виглядала погано. Запухла від сліз, з помітною плямою від ляпасу на щоці, практично роздягнена. Откуди її таку? «Гроші маєш якісь? Документи?» «Ні, все там лишилося. І паспорт у них. У мене тільки карточки. І не знаю, чи правильно я вчинила, але не придумала нічого іншого». Ми приїхали на вокзал, я вигребла готівку, віддала свою куртку і кросівки та посадила дівчину на автобус до Дніпра. У Дніпропетровську у мене є знайома директорка дитбудинку. Нормальна жінка. Кілька років тому їй, як сліпій курці, просто трапився спонсор який по-багатому відремонтував спальний корпус. Наша фірма ставила світло і всі робочі моменти узгоджувала саме з директоркою. Потім за місяць чи два я заїхала провідати сиріт і помітила, що весь декор на своїх місцях, жодного бра не вкрадено. Після того ми тримали контакт зі Степанівною. Я іноді малювала з її вихованцями, збиралася взяти кількох випускників на стажування, але не встигла. Тому зараз подзвонила саме до неї. Вам потрібна класна вчителька, яка любить дітей. Домовилися ми швидко. Дівчину мали зустріти на місці, оформити втрату документів та поселити в інтернаті. Наскільки я знала Оксану, сьогодні вона поплаче, завтра утішиться, а післязавтра сама повірить, що була народжена для роботи в цьому закладі. Ми обнялися на прощання. Я ткнулася носом у сонячне сплетіння дівчини. Вона... Цьомнула мене потилицю. «Послухай, я навіть не знаю. Ти розумієш, я так дякую, якби не... Так, давай без цього. От, стрибай на місце. Приїдеш, подзвониш. Я теж за тобою скучатиму». Я дочекалася, поки автобус від'їхав, довго махала у спину, а потім у чужих капцях побігла назад на Майдан. Було вже темно, коли я дісталася площі. Я ще на підході зрозуміла, що все погано. Натовп не наш, люди не наші, крики, лемент, під ногами бите скло і пластик, всі врещать, і я спочатку не можу